Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima ktheyre. Allahun gjithëna falenderojmë, u drejtimi ndiem dëfola kërkojmë lavdota dhe bekimet e Allahut qofë Muhamediun sallallahu alei wasallam me familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij ditën në fund të kësaj bote. Ndër u lazer në takimin e kaluar kemi folur ne lidhem në një mënyrë të saktuar të raportëve të njerëzve mes vetë, dhe kemi thënë se usimet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem na ka mësuar që të jemi të hapur kashë njerëzit, që raportet të jenë të relaksuara, të mira, sinqerta të pastër, të jotë ngarkuara. Nuk dua që në raport me njerëzit të ndihemi ngushtë, të ndihemi parahat, të ndihemi me ngarkesa, por duhet jemi të lirë, të hapërë dhe qete në raporte të tonë. Sikër që në kam suë peganber në sa salëm që nëse të kanë do nje të metë të këshilohëmi, që se kanë do nje të mirë të inkrojmë një të titën, që se kanë do një problem të ndihmum një të titën e këshënë mërat. Be besimtar e besimtarë duhet të nje të kamar drahatë në mesinë dhe zërtë të ti besimtarë. Të ndiët mirë. Nuk duhet që të ndiët ngoshtë Dhe qëta këtu zime nga të regojnë se sa i ka kushtu dhe me nje islam një raporteve të njerëzëm e zvete. Dhe tash Bukhariu Rahimullah në libën e ti, Elad e Belmufrad, që imi duke tajtuar hadithet e ja, përmendurat për në për lidhërën në këtë libër, plet edhe për tashmë dhisa forma praktike të këti shlirimi, për thëmë këtu kushtimesht të raporteve njerëm e tjetë. A ti e patëm se duhet me pasë raporte të mira, të shlira, të hapura. Tash si realizohet kja, Bukhari ju përmen në disa praj, hadithet që flasim për ta shumë aspektet praktike të arritjesë këti nivellit të raporteve me zvete. Ndë kapitlën vjusë të thotë Babu te Bessum, kapitlën që fletë për brusëqeshje. Këto e përmen hadith në, <coughs> Gjeririt r.a. Gjeririt më në Abdillain Bejeli Këtës li thëtë, ma rëani Rasulullahi sallallahu alai sallamu, dhe eslamu të illa të besë më fëjë vajëghi. Gjëniri ka qënë përshabët njërët përgëmberit a.sallatu a.sallam, dhe përgëmberit sëmë thëtë, sa herë më ka të kuar, pasë që janë bomë nësliman, sa herë më ka të kuar përgëmberit sëmë gjithë mën bësështë të në fëtyurën të ime. Dhe ka qënë gjithë mënjë bësësh Gjerili të nërë vëzër ka qenë nga sahabë dhe njërë të pegamberit e Alehi, së të të të shëllam, edhepse islamit i shtë i vëndshëm, në kush nga sahabë të herëshëm, nga sahabë të vëndshëm që planu, isla, ka, ka, e ka prunë islamin me gjithatë, edhepse ka qenë i vëndshëm, pegamberit i së të shëllam menjëre ka inkuadruhen në shëqëri, i ka ndihmuar që të integruar të let në shëqëni, dhe më thë një ngosht se vën kam hi, armitësor në përgëmbiri Talisam e të Alisam, kështë në mëllë me gjithatë, përgëmbiri Alehii Sëmë në si në ti, si kap hapsil farën me nuajse, dhe me thonë, ka ndë një ndikim nga e kaluara, ka diqka që, dhe me thonë, ende nuk është integru si duhet e kështë në mëllë. A da i thotë, së armë ka pa përgëmbiri Alehii Sëmë ka bësirë. Ma di, ka di zënë nga sahabët që këtë bësirë të përg si nivel të dashurisë dhe të pejgemerë në tynë. A të në ka menur se pejgemerës në të edhe në mas shumëti. Sa që një një një një kardë me vetë, për ka ka në përmërtu ka njërë, sërë Allah, në të edhe në mas shumëti. Ka pritë një pritë që kjo është në atë lisën të parë që edhe në pejgemerës, në shumëta, ka dashtë, pa dyshim, gjërbesimtarë, por nërmal, këtu ka pasë edhe një lejë radhitje, të bazuar, të bazuar mbi, vlerat saktuar të bazuar me kriterit saktuar, ka thënë Aishën, rrdi Allah të Alana, ka thënë homin e rrgjallë përbura për, për përpësme, ka thënë babën e saj. Edhe, du më thonë, pas e ka përjtë e ka po që nga të 2-3 partë nuk është këj njëri, por e ka po sësila, pekeme sëmë, është sikur se me kompejtë parë, dhe pekeme sëmë, i ka e për njëzë e për shtypje, se kanë një pozitë kjo skaçi nga qasoj me mënu njëri vlei aktrimi jo kjo është edukat me sjellje që njeriu po sot rënë me uni komod me rahat beshtinë e tij as e njerëzit kanon nga vështë ndrushma kan pas probleme të ndrushma dhe peqamesëm ka dashur me bocë uni rahat me miçpulos dilema të rahat probleme të rahat e tjera nga ato që ata kanë pas nevojë me komunikojë vetë anëri se do të thosën madje të ndo gozoj nëadimsha busë është një çështje shumë e thjeshtë, nuk është e kushtueshme. Por megjithatë, njëri me, me vështësi ja jep dikujt edhe diçka të vogël për çështjen. Ë po flas me porta me njerëz që i janë kot afër, sa me familjen e tij, me bashkëshorteve, me fëmijëve, me të afërm, me shokun më të ngushtë e, e tij. Edhe pse për këtë ka thënë Muhamedi alayhi s.a.s. tebessumuka fi wajhi akheeka sadaka. Të busësh është një vllaut ton musliman është Së dakë. Përës të dakë. Përështë punë e minë në bëshshsh dë në kujtë. Dhe bëshshshshshëtë përësër, njërë edhe heë, mund të jetë, po thëmë kushnimështë në gjithëse. Po mund të jëdikush në problemë, mund të jëdikush në në narkesë, po të të bëshshshshë, një faloj pozitivitetë, një faloj disponimë një falloj, e një fëlloj portët hapur që t bisedon të hapur me të uksime ratë. A një që e një që pre shempo në në në mërzi e edhe kone në në gjithë në një rëfy dikujt, kone në dikujt një qelë, kone një një që në mesdu, kërshë të i maj mërëllë që e apërë. Qërë përshype a i kryonë me të pamjetë tonë? Po, përgët kjo e helonë, më të lërësënën? Kjo përgët... Kjo me të po më qënë mu, jo e porta e komunikimit porta e, e, e, e do të hapjes në sinë është çuajëm bëriu mbusësh. Ai, domane është, njëri kaos do të dëshmojë. Po më kanë kanë për ndryshme situata, por mirëse kur takohet një me muslimanin, më bësi. Kur takohet, nga së xhiri çfarë ka von, son takonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo i mbusështe. Kur ia plesëllom i mbusështe, kur interesoj për hall në ti i mbusështe edhe për Gjeriri tash e ka përnë islamin në vohënë Bukhariu ka përmën në vohënë në vohënë një hadith për Përgambërit Aleyhi sasënë kuflatë për një respek që ka pas për Përgambësën për Gjeririn R.T.A. thëtë se Përgambësën në jetit i ka thonë shokë vëti jetë këllë mëniha dhe lë babi rëgjëllun min khajri dhe jemen ala vajhëhi mëshëtu melek dhe të të tash nga kjo a jenë duke naj nëmëranën me një hapsirë saktuar, ka than pegamberin Alehi Sazom do të të hënd tash nga kjeder një liju pre mëtë mirëve që i ka i jemenjë, për e të mëtë mirëve që i ka i jemenjë. Dhe, në fëtyrën e ti ka, mes ha, në që nëra basht, i kur ka gjurë, shënja, i ka dhe shënja si me kone melek, i ka shënja si me kone melek pas pak qasë ka ju gjerirë e djelatë alçukënje që i ka bësirë përkërën e në, në fityra. Dhe djetarët thonë se faktë që i ka dhë melek johën kuptim të pa mje si melek. Jo se në në këdim që shdoke melek këralesht të thonë. Mirë pa kuptim e bukurisë. Kepa po, alë të na duem kër dikoshë është i bukur, ose është i urtë i tojnë me leshe. Asë melek, thonë. Edhe ato gratë kërë kam po Jusuf në fëndë që ka dhënë Subhanallah, Simekon Melek, si me i bukër. E në njëri ka qenë i bukër, po ka qenë i urti, i pashëm, i njërë. Në PKB së një ka budhëshirë në, në fityrën e, e tija. Pasaj Bukhariu Rahimullah, bashdan duke thonë se një hadith tjetër, për të se hadith pasaj më vonë e bërë një kapitlë të posaqem, për, për të dhe guar se aja që ka është e kërkuar është brusë qeshja. Ndërsa, so, qeshja në zë nuk është nga zakoni i pe gambert عليه سنه وصم اا فرمanku hadith ne Aisha radhiyallahu ta'ala anha islakathun ma raitu rasul allah sallallahu alaihi wasallam dahikan qattu hatta aramineh lahwatih demu than ka than Aisha radhiyallahu ta'ala as nir rasul kom pa gamsum te ceshur dinat mosha te duket Nere kërqiri duket mishje anësor i dhëmve ti të duket dhëmbalë ati nga qeshje e madhënë, që ti duket pjesë e brendshme e gojës e ti jepënë. Sekon pashë duke qeshë asë njerë dhe pegamberin sallallahu aleyhi vësallem. Inë më kene jetë e besëm. Hallë ti ka qelë se bus qeshte, por nuk qeshte me gojë të hapur, ose me zë të lartë e kësë më radhë. Kallët vë kene i dhe rëa ghejmen e uri hën uri fef i hojgji hi hi ndatë që me pa ndonjëndonjëre apo të frynë të erë dhe vrejhë kënë e fëtyrën e pejgamberit sallallahu alai sallam a e shë dëmën a thonë se pejgamberit sallallahu alai sallam dëmonë e ragan të kërsi situatët saktuara me gjestikulacion të fëtyrës të ti dëmonë kërë ishte i disponuar kërë e dëndë të dikem i bësjeshte kërë është e partë me gjerin i bësjeshte Po, kër mërzitaj, skuqaj. Kër friksohaj, shjek në fjurit i njënë. Andaj, kër frinë të era, apo mblidhësh në ratë në qilë, vrejhë i kërë në fëtyrë në pegamberit Alehi Sadhusam. E anësha për këtë reagim të pegamberit, në këtë situatë i ka thonë, ja Rasulli Allah, ojnërgore Allah, njerëzit, kër të shojnë ratë, gëzohen. Nga se shpesojë se po vjen shiju. Në dërso më pasha që ti nuk pëndi esh mirë kur po isha rëtafë. Në në njëri në nërmanisht e ka, ka qëfshijun kuptim të asaj që uji tokën e dhe sqil bërëqit e kësë më ratë, beçanish kur mungën për një kohë gjatë shiju. Dhe ka të në ajshënë rëdjëllot të arëna, në njerëzë të zakonë e kanë që kur të shhojnë rëta, gëzohënë, për të ispë gëzoshë. Po të shumë fëtyrën për është njështë mirë, kër për ishe ratë ose për është për, për, për, për, për. për më, oh, është e ndim e rëmë. Atër i hëllën për nërëtëm, o, a ishe, ma ju em minuni adhab, e një kunë fja e dhebë, e qëka me sigurën mua se nuk po vjen dhe dë një dënim, me për është më ratë, po qëka dhime në atërë a ka shi, a ka breqet, a ka dënim, qëfarë ka në të akëtë. Thotë, udhjë be kaum të edhe se një popull të tërë është shkatruar me erë. Cëllë i popull të shkatruar me erë? Adi, popull i Hudit ali i Sraënda. Dhe... Uh, uh, uh, Lavgja Lolo ka se erën, ndërsa ta këndë në nështë është Bërëqat Shqipëvi në tonë. E kanë thonë, Hadha Aridun, Mum Tiruna. Kër i ka kërsnu, kër i ka kërsnu, T t i le obuffet që avien, kar, at, të 무� dashtë," e se vula Meftash, dhëphagëyjil pëух e nuk mëni jakke," nuk antë qënë女 prëit Baudiq hë të pë 속ë, dë frotë doubts këndatëm të një mëndësitë i boiling dhe 관련, e advertisements shukë fi rettëfagë në në��는jëri kujë. bahëtu plëshani politi qësia. që atë pëust n'am cents, nuk whole të kane, nyë Repunhë të ndë aplikatë që janë journée qëpë 뜨fagë e përshagën lukë Puisheq ndërso brandarava në qatin shiu por ka qenë dënim i Allahut e bardha. Ne ka thonë pe gamërm çkam sigurisë, këtë ratë që, që vin nuk kion ngjajshëm me ratë utitalesa. Duke pas pasysh më kot të njerëzve, shkirtë të njerëzve, refuzimin e njerëzve etj. Këta djogëre mallaka vërmanta kapitullit i pusheshës. A po të thash fletë për kapitullin e qieshës ndarras apo? Pse ka përmen këtu? Për të balancuar të Allahut, ngasë njerëzit zakon është din me e të e kallu kufinim. Për shambur, në shpeshëm shëmë situatët tonë atë për deshme të, të, të nërëzët e kjo, shumë nështë nështë në kuptohë. Feja e përsektër një kufi dhe ridikon, për diqka, për diqka, për. Njerëzit, këtë kufi e marrin arsujë, për dërdu për staj e meshti kufinim di ku e të kanë interesat. Feja e le lejën diqka, për shambur. Feja e kallu një rihu, Po jemi shku jetë në Arktimullon, no? jemi shku jetë në Higarë. Po pejgama me Sabaj të kam ba Higarë, po Sahi, po kur kam bëhë? Kam bëhë kërë kanë do në mundë dhe janë lodë dhe kanë do kontribuët, tani kanë gjojë në hapësi për këtë. Ase për, për, për. për shambullë, të busqeshënë, përshmaq të, të pëseveb njerë njerëz me qeshënë, me zohënë, me... Sai, po një kabuciesh, po nuk nuk ka kesh me zonë, domthonë, me kabuciesh, e don një me qiesh me zue do, me, domon me buvë para që nuk kanë nuk kanë nuk kanë tijsh apo. Ai nuk ajë mella kabrançe, tregon një kabuciesh e vërtet, por ky kabuciesh e, nuk ka ja, dinë gjenerë të jetë edhe ëh, po duhet në fytyrë aty ka qenë e kabuciesh, po po kanë ka qenë gjenerë edhe informacione të ndryshme. ëh, as vren ty ne, po nuk kanë mërzia kur ka ard, kur ka, kur ka horat, nuk është borat, dhe kanë hadith ka ka ka ka se njerëzit do po të përnamenë që oshtëu ka ecë ka dalë subora derisa korashi. Kur korashi ka paqi korashi bërecet ka boshtish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me të rroza njerëzit nuk e dinë se çka po e gjeneralesht. Andaj nuk duhet më ju gzu, një ju shërbesaktuar shumë, prit pak. Po, mëni me pasmë një mirë në pas njëri optimizëm, në pas njëri do të thonë një lloj shpresëse postë kërkuar, por nuk duhet më më u ngut, më u xhitu, për të paktën nuk e dimë çfarë është, ofresë edhe në kuptimin e sprovës, edhe në kuptimin e begatisë. Gjasë ajo që kam e për të caktuar, do të thonë ë ë ë ë llojin e, e, e, e, e, e begatisë, a është begatia, a është fatkeçi, është reagimi unë ka shisojë. Um, um jembegatia verdade. Por, a que não me shift founder was. A que não me procedure was. A que hoje passasse a dhët, begatia, këzot, se, fatkesia, prova aí, meu rapaz. A gente do curriem begatia, gozou até almudra, por, mas nem mos. Não sei no que desse, era risco de begatia se fosse depois. É da fatência a ser prova a caturar, por exemplo. Não vou dizer, meu pai. Porque assim se funi do nhoso, se mazer, não diet, o que há cá após isso, o que fazemos após aí, meu. Não pega mais um cara algum, é maturii. Não é Ka thonë kamonë që me kondene, nuk e dimna. Por kjo është vetëm fërën e ti. Ska bërti, ska klifë, ska bove, primët pa ikshë, me e kshë më rratë. Nëse nuk dië se që ka e për e sërë. Pasaj Bukhariu, Rahimullah, pas e kapërnë me kapitlë në qeshjes. E pas e kapitlë i busqeshë, e busqeshë është, a në levizje e, e, e, e, e buzve e fëtyrës, ku njeri hu hapet para di vuj. Në qeshje është qimi zonit me domon disponem domon ka thon pejgamberi saosm sikos kanadin ne borës of zillatalanhu e qeli dhahik fa inna kathrat aldhahik tumitu alqalb kanadin ne jot ka thon pejgamberi o kushem me vekto pasional me punumot toden jam sutirva edhe ja kam sut pasional e buhures na segune ka zgjat dorën koniya rasulullah atë pejgamber sa kamore kam nu pasana ai ka thon i tëqillahi të kun abed e nasi, kë frikë Allahon, dhe të jesh njërë majdëvatëshëm, dhe Allah të barë tërra, i tëqill meharime të kun abed e nasi, ruë nga haramet, dhe të bosh njëri majdëvatëshëm, pas të i ka thonë, i rda bima kësëm, Allaho lakë të kun agën e nasi, këna që ma atë qëka Allahot a ka caktuar, dhe të bosh njëri maj pasur, e në të të të të të të të të të të të të të të të ose çaj është dhe mirë, nga se të çiqshot e shpërshta vdesin zemra. Kjo është vetua shkëstreshtë ndozot që një i që çiqsh shpesh shoh me zonë mund me dosu zemrë atij. Po këtu kur të begamorsam e vdesin zemra një kuptim organik, si organ, kuptim zemrën, në funksionimin e zemrës apo mdhrimin e Allah te baraka ta. Çiqshja te pra domon e hub për ulën, e hub nërtësimin e në Allah te baraka ta. Një çiqshk është haram normal por ju jo me të pruo jo jesh të qofë ju jo në vardin si ju jo me Zot të lartë. Jo domoshta jesh të qofë veksë moro, faleminderit. Qëse pesëtoar gjithmonë i përmbahet në fund. Për. Dhe pas së ka pranuar Muhamediulla, ehm hadithën se njëzë pejgamberi sahabë, hadithi e borest radhiyallahu taala anhum, se pejgamberi sonje ka dalë dhe i ka pa disa shoktë të tij. Një grup të sahabëve ka pa të mbledhur në rrugë. Doti është ndukë, çesh duke fol. Do ka më së duhet kanë çesh me zvet atë. Atër ka thonë për përgambërës, a sëllëm, kësaj turme, këti grupi njerëzve ju ka thonë, uallë dhi nefësi bëjedhih, betor në atë që shpirë të imën është në dorë ti, le utalëmune ma alem, le dhehiktum kalile, o ne beketum këthira. Si kurë këshë ditë ju që ka dhjone, dhe të qeshtit shumë më pak, dhe dhe të qanit shumë më temër. Thumë në sërëfe, u ebke l'kavë. Andaj Ata shukë e ti dhe me thonë i la duke qajtonë, ishë duke qeshë, kër e u tha këtë pegamerës omë, u mërzitëm, se i kujtuan pjesët e tjera që e realisht i bujnë për me, me qajtonë. E pas të e Allah u Gjalloh i ka shpalë pegamerit Alehi sësëmë, mund tjetë të adhidë kutësi, mund tjetë shpalë lecaktuar, i ka thonë, ja, Muhammad, oj, o, Muhammad, limë të qënë një të tuk ibadit, pëse robë të mi, pëse robë vetë mi, po ahum oh, oh, oh, shpresën, ata rspi pegause ka thon ampsheru wasedduu qarebu perq zanin dhe, dhe qendroni te perëruar fylla Allah te bartalla dhe japni mundesë te arrini te gjele Allah xha na xhalu cka os kjo ditë me keta di buhari ka permë ku kapitull la me kete perfunduam te jamë mësuar shërimë që kemi me keta ditë do nuk do të, të thashë qeshja është lejuar patyshem nuk os kjo që është ndaluar mirë po nuk është nga edukata e besëmtarit Në që, të qesh me zëtë naltë, të qesh me pakujdes, apo të, të gjithë mund kështë gjendje t'i e kështë mërë, po mërështë i rëthane, po mërështë i gjendje, mërë, nuk ka kështë gjendje t'i e të të të të. E shtërërës të seriazë, e të iperkushtuar i ka brengët e veta, i ka ngarkjes të veta të jetës e ti, kuptim të asaj se ashtë nërru nga në latë që duhet, ashtë i kujdesë, i ka da i ka të veta, për kështë për ka me Vajëri 200 gjaner, po jo më tepër. O na shumë gjaner sa njerëz, on po dham gjaner më me caktua, kontrol, me me më të të të të çesh, do një fjonë, do një vepë midikut apo pa me caktuar, pa kontroll. Sepse beson tonë mundohet me përbohet vetë në ditem. E pa çka kia të don zakoni të i vazhduhesh në rrugën banin publik, me sa njerëz ku do kufi, çifte çini zonë, kjo është pa dëshirë pa pa hijshme. Për sa ne stëndozë domon, ozanësh nga gjenia femërore me pas kujdes apo. Pa. Ja se gruaja është më se aspekt, pa mënyrë se se burrin kët aspekt apo. Të të marr kujdes më. Nga gjenia shoqërim po mund të ndinë lokal dikon apo me dikon, po zërat e qetshëm janë janë të të ndarshëm, kuptojmë të pahishëm, pa edukat, pa sjellje. Në rregull, nikon nuk u më të qetshë apo Paskëndas bashkëmo. Situata uh, pak më atrofizuar për yon vend pa aq publike asht hapura që realisht dominon qesha njerëzave. Dominon zonit i një grupi caktuar, papër. E burrave apo grave caktuar. Ka thënë pa dukote, pas s'mosh japën. Prandaj, pengon sonkador më e balansuar tek këto shoqëti. I ka pa duke qesh, i ka thon sikur se di ti çka diunë, kish na çaj më tepër. Çka të fikason? Mjafton që i ka pun xhenëmen aty. Mjafton që e din se çka protinë pasvorit apo pa. po? Ne ato më kujtohme balansoj gjënat e tua. Kur ha nikët sapot, shikoj gjënat e sautën, kur janë duke qesh, moment po sa i ka këtu gjënimi e kanë, gjenim, kanë pozitiv, e pegamir, lehi, sa pa, u gjënin apo. Kançi ndikushëm, më një kuptim pozitiv, saupët e pegamentit areni sa saut. Mirë po. Allahu Jellal wal Ala kaqshnu pegamerson çe. Kjo mund të ç njerëzit më. Me genu apo. Ma ç shani as to ki e sh. Edna ç do ti ta tash shkon me, të thondh, komuni kjo me ty njerëzve. Përshëndetje, do të them para mëna njerëzit me kon ndarëse apo. Kan gzim, kan dëmon, çeftyne, punë po, së punë harame, bullsi me një dëmtim xheluapo. Po njerëzit bojn gzim e tynë në kuptimin e zakosh njerëzor, po fillas kuptim hallazor. Edhe mutu dhon fjala, përshëndetje, do të them që den Më fol pa njerëz, ose me urudhë çka, çka turr më tash, më fol pa dekën dase. Sa është kjo dhunë absolutisht, s'e kuptim më lor. A ndihej kokëzim uin shpirt vetë ato, poqë jam me thon, ti in shpirt po mos thosë se kimë dek, kimë var, në varr, shpija jonë në varr. E sa hi apo po, sot fjalimi të ar për këtë, nuk situatë, të, të, këtë ka situatë apo. Ti këtë dash kallzea, herën tjetër kurë më në, më tash, për ha alhamdulillah, do të më gëzoni jetëm. Andaj, takadi duke qesh, ka nçfuru small pegamason i 12000 suba skaqen polimit të mësimit apo por ka qenë ç polimit të kostë të, të balancimit apo e vargjojë lojë ka on kjo çësje i zgënjen i ja humbes presën apo do i jap me kuptuar se po bëj kam kesh kur apo diku për kesh diku është atit mund ditë që ka diunë se kesh kesh kur çka kuptoj se çeshësh problem jo s'ka qenë çesha problem po debalancimi ka problem mos është e qartë apo A ndaj është klipja e ka është më balansu dhe kanë thonë, e pëshirua. Po është të vërte që ka gjehneme, ka dënime, ka vëgjësi, a ma jo përgëzëni së një një besimtarar. Me rikëfi prapë, disponimin, me rikëfi prapë, pëshpesin, e pëshirua. Përgëzëni, ose didu vë kërri vë? Qëka ose didu vë kërri vë? Se didu të në, në dhëtër është të zditë është kun njëri e ka për para do më e kukurësh me ia qellu shajën. Et cjo është të sdit kur ne do të domon është i udhzuar dy qasje, dy qasje moshashë e godet tamam në shajën ku duhet. Edhe ju keni qëllim të caktuar. Andaj më thjesht të çlimi, fokuson që të çelë fokuson japim. Mos leani që disponimet e juaja, çifët e juaja, po më ne të çifë juaja më udhëz doshëllimi. Ky është ballo sigur qoftë po në bosjejmë atë që nuk shpërmba më gjithmonë ka e kemë meta qëllimin jonë apo nuk duhet përshëndetje të nxirrë nga nga binarët e ushtimit timin nxirr nga binarët e ushtimit timi jo s'bam këapo jo kanë njerëz kur qeshin përshëndetje tani nuk dinë më atë mas po tallot me dikant përshëndetje a në çmend dikana dal harama çka do kupse se ajo qeshëti pas pastaj ide ime më vë të s'kan kontroll po jo jo Ma e fokus në tje, të i kime shku të ka lau të barë, po fokusja tje pasaj keshë, së problem. Apo ma e fokus në gjithë mund të përshendruar të qëllimit. O kar i bu, të mbetin të, të përshendruar, të fokusuar, stabil në rrugë të lau të barë, këtala, që mos i shvendos nga kjo stabilitet, mos i lkund as qesh japën, as gëzime, po të mbetin të të përkushtuar. Dhe kar i bu, që ka kar i bu? Kar i bu është më në një një sa më shumë mafru në skrimin do të isha mund të mia qe luaj bashkë në Firdaus, bashkë çaj më të mot. Amë mundoj të ngat përkon. Si në Firdaus, po komo qenë të ader. Si në ader ne komo besfaqë dikun, çdo ikun më ia çelun më. Me spok brana, brana shai as qenit më më ia çelua. Gjika është për të jetën. E jo që disponimet e gëzimit vet nxir nga binortullah te bartha. A njerëz që pun kanë kur kanë gëzim të mall për shemb, në përmanda das për martesën. Ma s'funundë çat mas, po kena gëzim përse ke kemë zdo më në gjithu me që rrugë në Allahot, apo? Zdo më në gjithu me Harushi, kime dhënë lagari për allahë për kitë putë, atë e gëzahu, e dispërnahu, e arëkëtahu, e gjitha, par, kur ma sërë nëse, kej më në lagari për ke qeshti. E këta mund, sa përse, që kësht balansët të atë? Që Allahot që lele, ka këthti, për i gamë nësërë me shkhuqë, me i përzu, edhe në banë e balansinë, në banë e rrugën e dohra. Që që nuk duhet të në nëzërë as begatia, as gëzimi, as disponimi, në nërgën nga, nga rrugëllatë e barë këtajnë. Se kështë të ta shojmë njështë që mërzi debalansohenë. Nuk dhemi më mërzi me mërzi po me mësë, po as në di me qeshë më me mësë, as në di mëgjurë me mësë. Kjo është të që në kamësu përshëmë gjitha tjenë me mësë, edhe po jo fu sërëzet. Jo me kon çiqshja, do do do von zinjirore, nga ndaja me çiqshme, ndaj me çiqshme. Jo ja, me kon disponim me kon freskiez ambës. Aforsimë te di pasaj vërtet jotë. Ana i thot, ë kur për shkujnë sabat e pegamerson, madje edhe edhe tabë këtu për shpin. Ditën kanë çiqshë kanë bërë thuxhti këta skangale, por natën i kanë lagë se gjatot me lota f. U çka balans. Çi është më njërë disponim ku vërtet me Allahun të, të bareqota la. Edhe se çfarë më kota ka, çfarë gjë ndje ka këtë merat. Çi janë? Thotë për Muhamedit ibn Sreen, ma huwa ibn Sreen ka shëndje tani mad, ka qenë shumë i devotshëm. Ai neju për Muhamedit ibn Sreen gatabënë tava. Ai ka pasur edhe një lloj prite për humorafa. Unë i kërthioj me kësë kanë në të kuptoj disponimet me me mosoba. Amanat edhe këta kanë pasur të ufollë në qësha të dikën vetë, ke pas për shtipë e thonë se e ka vrani ka tona, pëthonë. Nga, nga gjendja ti, thyrija ti për Allah të barëtare, a kështë të mëllatë tonë. Edhe Uzaj Rahimullah ka qenë ispënur në ditën, e natën është falë qaqëgatë, edhe natën ka qenë ndon i, i lët, so ndonë i përshimë lëtë, sa që i nona ti kërë, kërë, kërë, kërë ka i në dhome ka për të qajtë, i ka nohë u birë i imë, me ditët atë që ki pë E ka minunat në nëti i nga të plaka, që kërshë i vuhin të halë me dikën të shpokan për mërëzis, e pëllutë Allah në gjellë vërra që me ndirë pëjtë problemet me njerëz, a i shka pasë në shme kërëkën, ka me të pata që shpokan të hitë tafarin me një hera pëtën. E së të hi, Allah kërshë që shpokan të tafarin, Allah në gjellë vërra përë. A dhe ditën kanë pasë në shpërnime, kanë pasë, sabët kanë pas po qoftë 4000 që kur kanë hungur për përshëm pam për, ose ose bostan kanë hungur kadite dhe me livuar kanë një mostrike me bo, bo, hajgarët, po bo me me kanë bo sapo thajë ora të kaposet kanë boi gjorë me po po, kaluën së ka ka tyne atë ku to kur ka qenë gjani çabojë me kash për shemb po kapose ama për karku a suset serioz apo kod kod me dal për Allah të ka dal kua karku me kontribuim me punuar me eshtë kanë kanë serioz dhe kjo është të ku më me ditë në çdo moment josito atë çush mos i ha më është kua muan këtu, aq këtu e më, është kua më qesh, qeshëm, gjithmonë me bashmë kufi. Është kua me kon qesh, serioz, me punë, me angazhuar, vargutje. S'kam atash talli edhe ai qon nga se si ka kua seriozitet. Kjo është ajo që na vjen të them me kon mesatar dhe gjithmonë të të balancuar aftë. Këtu diku dik kaptina që praktikisht tash tonë mëson se si duhet timi të hapur, ndonjëherë të cilë si duhet timi të buzëqeshur, të relaksuara porta me vetë, por edhe jasht nën jetë të motora dha e përkushtuar në udhimin tonë ku i ministret Allah te vargona e gëzimi final e çeshja rahat është kur të vendos këmbën në xhenet e të më lëmë ne mirë se Allah ti ka fal xhenet e tani mo masoj në komo kur fal brenga kur fal goli por desha edhe si më kat lajm duhet jemi të kujdessum e të jemi mesatarë të motor në çdo aspekt Allah na premëse udhënjim ton Allah disponim duni në lutror të Allah zamrat tona mendja tona Në më të çotëlloshje me të boshtë është të disponuar, por brigjetën e më të çotëlloshje Allahu që ta arrim atë që Allahu ka përmburrë Betise, kur t'o falë Zoti për ta nuk kam ofrik e as nuk kam për ta mrzija. Qoftë spëlis, Allah e dëroft me kaç për dofën për sa sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslimul kedir.